Я відкрию. Звісно, це робота, тож. Так, я розумію, але в мене наразі немає із собою грошей. У мене вкрали сумочку, там і гроші, і документи, ключі теж. Розберемося, уважно подивився двірник на жінку і хитнувся на ногах. Я допоможу. Колись віддячете? Куди ви, біса, дінетесь? Він хмикнув і не твердим кроком пішов до під'їзду. У двері зупинився, озирнувся і спитав «Однокімнатна, кімнат на п'ятий поверх? Так розгублено промовила Амалія. Вони піднялися ліфтом нагору і вийшли. Двірник рушив вперед, Амалія за ним, але він рішуче звернувся і виставив перед собою брудну руку. «Сійте тут і відверніться, нічого тут вирячатись, як закінчу гукну». «Але як же? А так?» – рішуче відповів двірник і нахилився перед дверима. За хвилину Сильва кинулася їй під ноги, обійшла навколо, потерла з головою облитку, Ковзнула м'який боком по ногах, лоскутнула хвостом і знову забігла у квартиру, ніби запрошуючи слідкувати за нею. Розділ 31 Віктор пригальмував біля першого під'їзду, показав жінці той, куди заходила Амалія, висадив дівчину і проїхав далі. Запаркувався так, щоб було видно двір і замер. Дівчина чимдуш почемчакувала вздовж будинку, оминаючи калюжі. Добре йому. Та спостерігає за світом, як сліпий то крізь на вікно, автівки, а мені що робити? Блукає тут, як голий на площі, подумала дівчина і розгляділася навколо. Ого, вже й бабусі косяки на мене кидають. О, бабусі! Дівчина з дуже чемним виразом обличчя підійшла до двохлітніх жінок, які після грози вийшли зі своїх квартир подихати свіжим повітрям і поділитися новинами. І незнайома дівчина, явно не з їхнього будинку, відразу привернула їхню увагу. Доброго дня, а ви місцеві люди, чи не допоможете мені? Так-так, місцеві закивали бабусі. Одна усміхнена, друга насторожена. А чи не знаєте, на якому поверсі живе така елегантна пані, ось із цього під'їзду? Женька вказала пальцем на залізні двері. Така сторонка, носить мережені рукавички, знаєте її? А, є, така ж вава, відповіла одна. А чого ти, ти розпитуєш, підозріло, спитала інша і пхнула приятельку ліктем у бік. Та ми з нею домовлялися, я манікюр роблю на дому, помахала Женька свої спеціальною сумочкою з необхідним реманентом, і задля переконливості показала власні нігті, цього разу розмальовані під зебру. «То раз домовлялись, маєш знати, куди ти?» – відповіла недовірлива. «У мене ще зі школи цифровий кретинізм, взяла спояснювати Женька. «Я все запитую. От і адреса пані Амалії в мене в мобільному записана. А в ньому сіла батарейка. Я, бачите, приїхала, підіз, пам'ятаю, а поверхи квартири – ні. Вона ж у мене не одна клієнтка». «А, ну, буває. буває то вона, Амалія, бачу гляну і м'ячу як і вона сама, і навіщо їй манікюр, як завжди в рукавичках. Ти її до неї піднімайся на п'ятий поверх і праворуч. У неї балкон незасклений. Вона недавно переїхала. Старі господарі подалися за кордон, продали материну хату. Тих ми добре знали. Тридцять років тут живемо, а вона не спілкується ні з ким. Сумна ходить, хоч і гарна. Так, я теж це помітила. Але хіба можна лізти в душу? Моя справа ніхті. Непідробло зітхнула. Дякую вам, побіжу, бо вже час, мабуть, чекає. Ой, боюся, не до тебе їй сьогодні, навздогін промовила одна з бабус. Вона сама ледве до хати трапила, та йди вже раз домовлялись. Дякую, помахала Женька рукою дернацьким манікюром і легкою ходою рушила до під'їзду. Але за дверима, на яких, на щастя, був зламаний кодовий замок, Женька дістала свій мобільний і звітувала Віктору про стан справ. Ну, підіймайся, потім майкнеш мені, як вона. Але що ж я їй скажу? Ну, то вигадай щось. Скажи, що почула, як той пан Юрій у кав'ярні розповідав, що з нею трапилось. Хай уже він буде крайнім. Ну, ти там орієнтуйся за ситуацією. Угу, що вже тепер, коли згодилась? Я, Сенпень, сліпий сам не впорався. Треба допомогти. Женюню, ставлю коняк, аби ти тільки більше мене не чмирила. Ловлю на стові. Весело відповіла дівчина і натиснула кнопку виклику ліфта. Уся ця історія видавалася її геть нереальною. Не сліпий-сліпий, пограбована письменниця, не письменниця, пильні бабусі біля будинку і її брехня експромт. День хилився до вечора, і Женька раптом усвідомила, що не обідала, хіба що зжувала мимохідь шоколадний батончик. Але збурені емоції приглушили відчуття голоду. Дівчина перейнялась несподіваним сюжетом і навіть раптом – Сама стала персонажем якоїсь дивної історії. На мить у її голові промайнула думка хоч записуйся у кав'ярні в іншу картотеку та розказуй комусь, але ж не повірять. Напівтемний подряпаний та опльований ліфт випустив її зі своїх обіймів на п'ятому поверсі. На звичайному поверсі звичайного панельного будинку з пошарпаними стінами, брудними вікнами та різномастими дверима, вона роздивилась навколо нічого особливого. Запах вологої штукатурки, змішаний із запашком сміттєпроводу. Три килимки біля чотирьох дверей під стелею навпроти ліфта, помальована лаком для нігтів.